Якщо дівчина дає свою згоду, і само собою, коли батьки ухвалили це, дівчині наказують принести рушники, щоб пов'язати цих чужинців, що прийшли нас грабувати. Дівчина приносить рушники, що сама вишивала, і прикрашає ними старостів на кшталт шарфа, перев'язуючи їх через плече. А них дістає однеї вишивану хустку – яку вона затикає йому за пояс. Іноді перед тим, як заткнути хустку за пояс, молода тричі протягає її під поясом згори вниз. Після цієї процедури, та після того, як дали старостам рушники хліб, свій, а не той, що принесли старости, поворіт хліба, що його принесли старости, означало б відмову, яку також символізують ще даруванням гарбуза. А згода вважається задоконану і дано, так би мовити, офіційно. Тоді старости проголошують, що вони хочуть покінчити все миром і, винявши з своєї торби пляшку-горілки, пропонують її як викуп. Всі сідають за стіл і починають пити, запросивши також на цей бенкет своїх ближчих сусідів. Ці звичаї, що прямо наподоблюють умикання молодої і потім мирне полагодження справи, трохи варіюються в різних місцевостях. Іноді сам батько жениха йде просити віддати дівчину за його сина. Іноді жених не йде разом із сватами, а зостається вдома, вичекуючи результату їх місії. Свати оповідають не про куницю, а про лисицю тощо. А то, що іноді залишають наподоблення умикання і починають пересправляти просто про купівлю, вживаючи найархаїчніших виразів, як, наприклад, «Наш бичок хоче до вашої телиці» або «Ваша телиця звикла до нашого батька» і тому подібне. Разом із тим, вони за згоду пропонують платню у формі пляшки-горілки, яку свати завжди обов'язково приносять з собою. Нарешті, покинувши всю цю крутанину та формальності, просто просять у батьків згоди віддати дочку за парубка, якого вони пропонують. У всякім разі, після того, як ці церемонії виконано, рушники подано та обидві сторони обмінялися хлібом, справа вважається скінченою. І в багатьох місцевостях з цього часу жених користуються правом ночувати в хаті своєї нареченої і спати з нею. Це звичай дуже стародавній, добре відомий етнографам і його знаходять ще в багатьох народів. Однак цей звичай не спричиняється до банального захоплення чи якого будь зловживання з боку парубка. Рукопис, що його маємо перед собою, показує, наскільки цей звичай здається людям чимсь звичайним та цілком натуральним, І як у цьому разі не може бути й мови про найменший замах на чистоту дівчини. Автор цього рукопису сам селянин говорить про це такими словами Жених іде ночувати своєю молодою не як чоловік її, а як парубок з дівчиною. Цей звичай, може, й нині має практичний бік, бо іноді буває, що говорять про молоду перед весіллям. Дівка добра і багата до того. І парубок, що ночує з нею, каже, що все гаразд Але не слід розуміти цей вираз у фізіологічному розумінні І прикладати його, маючи на увазі чистоту молодої Це просто означає, що дівчина не має жодних фізичних вад Розділ третій Заручений, хитрощі Благословення молодих хлібом. Почесне місце – посад. Співи. Гімн про небесний шлюб.